Книга Естери Розділ четвертий Коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув волосяницю, посипав голову попилом і вийшов посеред міста, лементуючи голосно та жалібно. Він підійшов до царської брами, бо не можна було у волосиниці входити в царську браму. Так само і у кожній країні та околиці. Скрізь, куди дійшло царське слово і наказ, для юдеїв настав великий смуток, піст, плач і жалоба. Волосиниця і попіл для багатьох були замість постелі. Коли служниці та скопці Естери прийшли та оповіли їй про те, цариця Вельми засмутилась. Вона послала за одежею, щоб одягнути Мардохея, знявши з нього волосиницю, але він не прийняв її. Тоді Естера покликала Гатаха, одного з царських скопців, що був на послугах у неї, і послала його до Мардухея довідатись, що сталося і чому так сталося. Пішов Гатах до Мардухея на міський майдан, що перед царською брамою. І Мардухей оповів йому все, що з ним сталося, і про кількість срібла, яку Аман обіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Він дав йому також відпис наказу вигубити їх, оголошеного в сузах, щоб показав Естері та дав їй про все знати, і поручив їй, щоб та пішла до царя і благала в нього ласки, і просила його за свій народ. Прийшов Гатах і переказав Естері слова Мардохея тоді сказала Естера до Гатаха та доручила, щоб переказав Мардохеєві. Всі царські службові дворяни і народи в царських країнах знають, що кожному, будь він чоловік чи жінка, хто війде до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним, один присуд – смерть. Хіба що цар простягне до нього своє золоте берло, то тоді він зостанеться живим. А мене не кликали до царя. Оце вже тринадцять днів. І переказано Мардохеєві слова Естери. Мардохей же велів відповісти Естері. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок юдеям прийде з іншого місця, та ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого лютого часу, як цей, ти досягла царської честі? Згодом Естера передала Мардухеєві таку відповідь. Іди, збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі ані напою протягом трьох днів, так ніч, як і день. Я також із моїми служницями поститиму. І так піду до царя, хоч це і не згідно з законом. І як маю загинути, хай загину. І пішов Мордохей та виконав указівки, що їх одержав від естери».